В дійсності автори статей, перекладачі і доповідачі надоживають словами «дійсний». Це не вигадка, а дійсна подія. Дійсно. Я дійсно не бачив її. В дійсності. Ми сподівалися великих наслідків від його проєкту, а в дійсності це була авантюра. Слова «дійсний» і «дійсно» Є в українській мові. Але не треба забувати і інших слів. Справжній. Ці квіти не справжні, Леся Українка. Справді. Чи снилось це мені, чи справді так було? Нечой Левицький. Насправді, інспектор у нас людина молода, погрячився, а насправді не зробить лиха, Васильченко. На ділі. На словах так, а на ділі інак Словник з редакцією Кримського У наведених на початку фразах Правильніше було б сказати Справжня подія Справді не бачив Насправді це була авантюра Слова дійсне, дійсно, дійсне В дійсності Виступають на своєму місці у таких фразах ви бачите тут одно з дійсних чудес сучасної косметики. Коцюбинський. Ватя примітила дійсне сільське своє життя, дійсні свої обставини. Нечуй Так дійсно воно і було з живих уст. Я це дійсно знаю, словник за редакцією Кримського. «Домашній» і «Свійський». «По двору ходило багато домашньої птиці», читаємо в одному сучасному оповіданні, де автор не замислився над різницею слів «домашній» і «свійський». Прикметник «домашній» означає «той, що живе в домі або стосується дому». «Домашнього злодія не встережесься», Номес. Іван хоче оповідати про своє життя домашнє Коцюбинський. А свійський не дикий, приручений. Коли нема диких качок, то з досади і свійський хлопить Стороженко. На цвинтарі поміж бабами та дівчатами дибали чотири свійські журавлі Нечуй Левицькій. Миша – дика тварина. Але коли вона живе в хаті, її звуть домашньою мишею, на відміну від такої ж дикої польової, що водиться у полі. Слово «свійський» буває синонімом слова «звичний». Соломія затулила вуха і заплющила очі. Ця пітьма більш знайома, більш «свійська», не так мучила її Коцюбинський. Інколи ним користується як відповідником до російського Нашинський. Колись шляхта та свійська старшина в ярмо запрягали Кочура. Дружний і дружній. Через звукову подібність слів «дружний» І дружній. їх часто плутають і ставлять не там, де слід. Дружніми зусиллями здолали ми всі перешкоди. Передайте мій дружний привіт усім товаришам. Дружний – це одностайний, той, що має спільні інтереси з іншими. Тут ми самі дружною силою можемо собі допомогти, Франко. Дружній, у називному відмінку дружна, Череді вовк не страшний номис. Іноді це слово має значення швидкий, нестримний. Весна була рання, дружна, толуб Слово дружній означає приязний, народжений дружбою, дружня розмова, куліш. Тож у двох перших фразах треба було сказати «Дружними зусиллями здолати»